Alhamdulillah rabbil alamin Vă salatu ala ashraf al-anbiarii wal-murselin Năbiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bi-ithnillahi wa ta'ala Führen wir heute fort Mit der Erleuterung der Aqida Von Abi Hatim und, und wir sind stehen geblieben Bei der Passage Das wo sie sagten و أن الله عز وجل على عرشه بائن من كما وصف نفسه في كتابه وعلى الله عليه وسلم كيف شيء شيء البصير. Und Allah عز وجل ibazenentchun. Undas Allah سبحانه وتعالى عز وجل ist getrennt separat von seiner Schöpfung, so wie er sich selber in seinem Buch Und durch die Zunge des Gesandten, sallallahu Alaihi wa beschrieb. Ohne wie. Sein Wissen umfasst alles. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Äh, Im letzten Unterricht habe ich eine Überlieferung äh, gebracht von, äh, von Sahih Muslim, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sagte, da, es ging um, um die Beweisführung darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala der, der Höchste ist mit seinem Wesen. Der Höchste ist mit seinem Wesen. So habe ich einige Ayat zitiert und einige Ahadithe des Propheten sallallahu alayhi wa sallam zitiert. Und einer dieser Ahadithe ist der Hadith in Sahih Muslim, wo der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, O Allah, du bist der Erste. So gibt es nichts vor dir. Und du bist der Letzte. So gibt es nichts nach dir. Du bist der Hohe, So ist nichts über dir du bist der verborgene so bleibt dir nichts verborgen und nichts steht zwischen dir und deinem allwissen über deine schöpfung ich habe das damals so äh, ich habe das damals so übersetzt unter dir und das wurde falsch verstanden deswegen habe ich jetzt das noch mal übersetzt damit das halt richtig verstanden wird baraum das heißt äh, شي, das wird mit, du bist der Verborgene الباطن, du bist der Verborgene so bleibt dir nichts verborgen so bleibt dir nichts al wird mit mehreren äh, äh, Erläuterungen, Erläuterungen, Erläuterungen Ibn Manda sagt er dazu in der Ketab Al-Tawheed dass, äh, dass Allah subhanahu wa ta'ala verborgen ist dass wir nicht seine Attribute kennen die Wirklichkeit seiner Attribute die bestätigen seine Attribute so wie Allah subhanahu wa sich selbst beschrieben hat und wie der Prophet wasallam, ihn damit beschrieben hat aber die Wirklichkeit dieser Attribute wissen wir nicht das heißt wir existieren wir bestätigen diese Eigenschaften so dass wir sie als, dass wir sie so bestätigen also es ist eine Bestätigung der Existenz sie existieren aber nicht eine Bestätigung der Kayfiyya, yani wir wissen nicht die Wirklichkeit dieser Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wird auch übersetzt mit dem Wissen. Mit dem Wissen, also das heißt, وَأَنْتَ <كَشَيْء> Wird mit dem Wissen, mit dem allumfassenden Wissen, mit dem Allwissen von Allah subhanahu wa ta'ala über seine Schöpfung äh, äh, übersetzt. Na. Kommen wir jetzt, بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ über die Aussage von ar dass er über seinen Thron ist. Über seinen Thron. Der Thron ist das gewaltigste Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Abdullah bin Mas'ud in einer authentischen Überlieferung er sagt, zwischen dem höchsten Himmel und zwischen dem Thronschimmel Al-Kursi sind 500 Jahre Abstand und zwischen dem Thronschimmel Al-Kursi Und dem Wasser sind 500 Jahre Abstand. Und der Thron ist über dem Wasser. Und Allah ist über dem Thron. Und keines der Taten von den Söhnen Adams bleibt ihm verborgen. Es gibt sieben Himmel, liebe Geschwister. Das heißt, yani zwischen, den Abstand zwischen jeden. Dieser Himmel ist eine Entfernung von 500 Jahre. Bis. Bis halt der Kursi kommt, der Thronschem, danach das Wasser, danach der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, damit ihr euch vorstellt, wie gewaltig dieser Thron von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie gewaltig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist nur ein, eine Sache, die uns das ein bisschen näher bringt, wie gewaltig dieser Thron von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn ihr euch vorstellt, liebe Geschwister, dass das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala wie Qatada überliefert, In einer todischen Überlieferung sagt Pra dass das erste was Allahhana erschaffen hat die Kabel ist und die Ka wurde hat oben erschaffen dann kam sie runter dann hat Allah sie runtergebracht dann hat er von der Kabber aus die Erde ausgebreitet und sie ist 500 Jahre breit und 500 Jahre dick. Das, was die Kofar uns erzählen, wie groß die Erde ist, das stimmt nicht. Wir glauben Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, was in seinen Texten vorkommt und was in der Aussage des Propheten vorkommt. Die Erde ist gewaltig, liebe Geschwister. Aber der Teil, in dem wir leben, also es gibt nur einen kleinen Teil, wo man leben kann. Der andere Teil, der ist nicht vegetierbar. Das heißt, da kann man nicht leben. Da kann man nicht leben. Man sollte, liebe Geschwister, sich nicht durcheinander bringen. Mit, äh, ihr, müsst, ihr müsst euch ihr müsst, äh, immer vor Augen halten. Diese Kuffar sind hinterlistig. Sie wollen, dass die Leute Atheisten werden und dass sie gar keinen Dien haben. Das ist genauso wie mit dem Darwinismus. Wer hat das aufgebracht? Die Atheisten. Wer hat auch über yani ihre Vorstellung über, über diesen Kaun, über, über die ganzen Geschöpfe von Allah, subhanahu wa über die Erde, die Himmel und so weiter, das sind auch Atheisten. Nehmen wir unseren Dien von Atheisten Oder nehmen wir unseren Din und das, was, wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschöpfe beschrieben hat, vom Buche Allahs und von der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa Und es gibt ein Problem, liebe Geschwister, dass einige, die sich dem Islam zuschreiben, sie versuchen, die Texte zu verbiegen und umzuinterpretieren, in dem, damit das mit dem Soge, mit der sogenannten heutigen Wissenschaft übereinkommt. Aber das ist nicht der richtige Weg. Du musst eher das heutige Wissen Was als Wissen propagiert wird, uminterpretieren, uminterpretieren und versuchen es kompatibel mit dem Koran zu machen und nicht den Koran zu verbiegen. Das nur kurz dazu, liebe Geschwister. Bei dieser Aussage von Ibn Mas'ud, ist ein Kitab al-Tawheed von Ibn, Ibn Khuzaima und Ibn al-Qayyim hat diese Überlieferung als authentisch eingestuft in der Iştima al al Der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala ist das erste Geschöpf, was Allah Tabarak wa ta'ala erschaffen hat ist das erste Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Nach dem Thron hat er den Stift Al-Kalam erschaffen. Imman ibn Hussain berichtet, während ich mit dem Propheten sallallahu wasallam, war, kamen einige Leute von Benitamin zu ihm. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte: O Benitamin, akzeptiert die frohe Botschaft. Sie sagten, du hast uns die guten Nachrichten gegeben. Jetzt gib uns etwas. Sie wollten äh, etwas Materielles haben, Dunia. Nach einer Weile meldeten sich einige Jemeniten. Und er sagte zu ihnen, O oh, ihr Leute vom Jemen, akzeptiert die frohe Botschaft, da Benitanim sie abgelehnt haben. Sie sagten, wir akzeptieren es. Denn wir sind zu dir gekommen, um die Religion zu erlernen, um den Dienst zu erlernen, um dich zu fragen, um dich zu, um dich zu fragen, was der Anfang dieser Schöpfung war. Der Prophet sallallahu wasallam sagte, es existierte Allah und sonst nichts vor ihm und sein Thron war über dem Wasser. Später erschuf er dann die Himmel und die Erde und schrieb alles in das Buch und schrieb alles in das Buch. Und diese Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Danach sagte Abu Hatim und Abu Zur'a al sagten dann separat von seiner Schöpfung. Separat, dass Allah subhanahu wa ta'ala separat getrennt ist von seiner Schöpfung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala separat von seiner Schöpfung ist, ist eine wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister. Ohne dieses Glaubensaspekt, yani die Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen der Höchste ist, yani wenn man nicht glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht separat, nicht getrennt von seiner Schöpfung ist, so ist die Bestätigung, dass Allah mit seinem Wesen nichtig. Das heißt, wenn jemand sagt, wie es manche Täuscher versuchen zu zu, zu propagieren, der Ascha'irah. Sie sagen, wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste ist. Wenn du dann sagst, ist er separiert von seiner Schöpfung, so sagen sie nichts dazu. Oder sie lehnen es ab. Oder sie lehnen es ab. Das heißt, sie bestätigen gar nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste mit seinem Wesen ist, so wie er sich selbst beschrieben hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wa mit äh, ihm damit beschrieben hat und so wie der Konsens darüber ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Der Höchste ist mit seinem Wesen. Das heißt, diese Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala getrennt ist von, seiner, von seinem Geschöpfen, ist eine wichtige Angelegenheit. Ist eine wichtige Angelegenheit. Die ersten Jahmiah haben behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich mit seinen Geschöpfen vermischt. Sie haben gesagt, er ist überall. Möge Allah sie verfluchen. Die Jahmiah, die danach kamen, die sich die Asha'irah nennen, oder die Asha'ira, was sagen die? Sie sagen, erst ist weder oben noch unten, weder links noch rechts. Und wenn sie sagen, Allah ist der Höchste, so meinen sie, yani er hat die höchste Stufe, zum Beispiel. Das ist eine ihrer Verdrehungen. Und womit sie halt versuchen, die Bevölkerung in die Irre zu leiten. Aber sie bestätigen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala separat von seiner Schöpfung ist. Deswegen die Ascha'ira und überhaupt diese yani Jahmiyyah man kann sie in zwei Gruppen aufteilen. Man kann sie in zwei Gruppen aufteilen. Wenn dieser Asharit sich hingezogen fühlt, etwas anzubeten, weil der Mensch mit seiner Fitra an sich, er muss etwas anbeten, ja. Aber dadurch, dass sie halt voll mit diesen kaputten Aqaid sind, Glaubensgrundinhalte äh, der Jahmiya, das heißt, wenn sie dann Sich fühlen, dass sie sich, ja, sie fühlen sich hingezogen, dass sie müssen etwas anbeten, so sagen sie dann Allah ist überall und beten dann die Gräber an und beten dann die Gräber an. Dann sind sie Sophie. Hier. Und wenn, ja, die Scholastik und die Philosophie die Oberhand gewinnt bei ihnen, so beten sie gar nichts an. Also entweder, entweder beten sie alles an. Entweder beten Sie alles an oder Sie beten gar nichts an. Das sind die Erklärer, liebe Geschwister. Deswegen haben die Salaf, als sie ihre Aussagen gehört haben, yani die Jahmiyyah, die ersten Jamia, als sie dann aufkamen mit der mit der Aussage, dass der Koran erschaffen wäre, möge Allah uns bewahren, nur dass man Allah subhanahu wa taala nicht sehen kann, Qiyama. So haben sie gesagt, die Jahmiyyah bieten nichts an. Beten nichts an. Abu Ja'far erzählte, dass Harul al-Ma'ruf und Yahya ibn Ayyub sagten, ibn Mubarak sagte, Abdullah ibn Mubarak sagte, die gesamte Menschheit weiß, was oder wem sie dienen, außer die Jahmiyya. Außer die Jahmiyyah. Dadurch, dass sie Allah nicht bestätigen, mit seiner Hoheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seine Geschöpfe ist, Und mit seinen Eigenschaften beten sie nichts an. Waki ibn Jarrah sagte, alaihi rahmatullah, der Koran ist das Wort Allahs. Herabgesandt hat ihn Jibril auf Muhammad, Jeder Neuerungsträger kennt Allah, azzawajal. So wie auch das, wem er dient, außer die Jahmiyyah. Sie wissen nicht, wem sie anbeten. Bisher al-Mirisi und seine Gefährten. Afmar uh, ibn Sayyid al darimi sagte, demnach befindet Allah wa sich über seinen Thron, über seinen Himmel, außerhalb seiner Schöpfung. Wer ihn demnach nicht damit kennt, nicht damit bestätigt, yani, kennt in Wahrheit nicht seinen Rab, den er dient. Also kennt in Wahrheit nicht seinen Herrn. Seine Rab, den er dient. Das sind klare Aussagen de salafi de Allah aleyhim, dass diese Jahmiye mit ihren ganzen äh, yani Gruppierungen, seien es jetzt Mu'tazila, Asha'ira, Ibarie, dass sie in Wirklichkeit dadurch, dass sie Allah nicht bestätigen mit seiner Hoheit über seine Geschöpfe und mit seinen Eigenschaften, dass sie Allah nicht dienen. Und wenn sie etwas dienen, Und wenn sie eine Ibadah, eine gottesdienstliche Handlung tun, so beten sie etwas anderes aus Allah subhanahu wa ta'ala an, also Beigesendung. Deswegen sind sie auch im Schirk gefallen. Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, eine der größten Sünden ist die Aussage über Allah subhanahu wa ta'ala, ohne Wissen darüber zu haben. Ohne Wissen darüber zu haben. Ja, es ist sogar die größte Sünde. Warum, liebe Geschwister? Weil der Schirk ist eine Aussage über Allah, Ohne Wissen. Die Muschrikun, die haben niemals behauptet, dass Allah erschafft. Dass Allah versorgt. Und sie haben auch nicht behauptet, dass ihre Tat an sich Schirk ist. Und diejenigen, die sich den Islam zuschreiben und Beigesellung begehen, Schirk begehen, sie sagen, unsere Tat ist kein Schirk. Vielmehr sagen sie sogar, diese Tat bringt sie zu Allah näher. Und das ist diese größte Sünde. Und dass man eine Aussage tätigt, wo man kein Wissen hat darüber, über Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben verschiedene Scheinargumente für ihren Schirk. Verschiedene Scheinargumente. Das heißt, ihr müsst euch mal vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala von der Fatiha vom Anfang vom Koran ruft er zum Tauhid auf, dass man ihn alleine anbetet und ihn nichts beigesellt. Und dann kommen solche Scharlatane, solche polytheisten und behaupten, dass dieser Schirk gewollt wäre von Allah subhanahu wa ta'ala. Vielmehr er bringt, dass man mit dieser Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und dann kommen Leute und sagen, diese Leute sind ihre Brüder und sie sind Muslime. Die Tat ist zwar Schirk, die Tat ist zwar Schirk, aber diejenigen, die diese Tat begehen, sind keine, sind keine Muschlikin, sind keine Politisten. Liebe Geschwister, wie ihr wisst, war hier in der arabischen Halbinsel, bevor die Da'wa von Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab Rahimahullah, aufkam, war der Schirk weit verbreitet. Es war sogar so weit, dass einige Leute Bäume angebetet haben. Bäume angebetet haben und Steine angebetet haben. Und sie haben sich natürlich zum Islam bekannt, diese Leute. Dieser Baum, der ist ein Tarut, von dem man sich los sagen sollte. Also dieser Baum, der angebetet wird. Wer hat ihn zu einem Tarut gemacht? Die Anbetenden. Diejenigen, die ihn angebetet haben, haben ihn zu einem Tarot gemacht. Wären diesen, diese verdammten Polytheisten, diese verdammten äh, Mushrikun nicht, so wäre es gar kein Tarot. Deswegen, ja, diese, diese Beweisführung dieser Scharlatane, dass sie sagen, wir müssen uns nur von dem Tarot lossagen aber nicht von denjenigen, die den Tarot anbeten. Ja, nee, diese Leute müssen sich, die müssen sich eigentlich einweisen lassen. Ja, in die Psychiatrie und gucken, ob ihr Kopf noch funktioniert. Weil wer hat, dieser Baum, in der Realität, er ist nur ein Baum. Aber yani, die Wirklichkeit in der Scharia ist, dass er ein Tarot dadurch geworden ist, weil ihn Leute angebetet haben. Sie haben Ibada zu diesem Baum gemacht. Und dadurch wurde er zu einem Tarot. Dann kommen diese Scharlatane, diese verdammten Zanadika und behaupten dann, Nein, wir müssen uns nur von der Iberda an sich sagen, aber nicht von, von denjenigen, die diesen Baum anbeten. Damit man versteht, wie abwegig ihre Aussage ist. Wie abwegig und wie weit entfernt sie vom Dien der Muslime ist, diese Aussage. Und derjenige, der, der kein Takfir auf den Muschlik macht, weil viele denken, dass, ja yani, ihr wisst ja, liebe Geschwister, jeder Muslim muss den Takfir auf den Muschlik machen. Sonst hat er keinen Tauhid. Der kann gar nicht bestehen, weil zur Bestätigung, dass man Allah subhanahu wa taala alleine anbetet, gehört, dass man sich los sagt von dem Schirk und von den Mushrikien. Und Die Lossagung heißt, ja, sich von ihnen zu entfernen, den Tagwehr auf diese Leute zu sprechen, sich nicht mit ihnen zu vermischen. Tayyib. Derjenige, der kein Takfir auf den Muschrik macht, der heute als Aver tituliert wird, also derjenige, der den Tauhid unterlassen hat, da kommt jemand, der schreibt sich den Islam zu, schreibt sich dem Wissen zu, oder schreibt sich unter der Salafie zu, und er sagt, wir machen kein Takfir auf den Muschrik. Wir machen kein Takfir auf den Muschrik, wir sagen, er ist entschuldigt. Mit irgendwelchen Scheinargumenten, sie behaupten zum Beispiel Unwissenheit, zum Beispiel, dass dieser, dieser Entschuldiger, derjenige, der keinen Kufr betarut gemacht hat, das ist ein, ein, ein, ein nachgriff an sich, das ist ein, ein nachgriff der mustakill ist, der separat, vom takfir auf den mutrik يعني ده التكفير في المشرك ودايق ده كان تكفيره في المخه ده hat einen eigenen maqam hat einen eigenen islam vernichtenden faktor begangen der separat يعني nachdem wir diese erläutert haben Seine Attribute abgelehnt haben oder verfälscht haben, mit denen er sich selbst beschrieben hat. Das ist eine der größten Sünden, ja, die größte Sünde, von der der ganze Schirk und die Ablehnung der Sifat oder ausging. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch harrama rabbi al ma wa ma wal wal In تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Bedeutung auf Deutsch sag mein Rabb hat nur die abscheulichkeiten verboten was von ihnen offen und was verborgen ist und auch die sünde und die und die gewalttätigkeit ohne recht und dass er allah etwas beigesellt wofür ihr keine Ermächtigung herabgesandt, herabgesandt hat. Oder wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. Und dass er über Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, was, ihn, was ihr nicht wisst. Was ihr nicht wisst. Also so sagten Abu Hatim und Abu, Abu Surah al-Raziyayn alayhim rahmatullah sagten dann separat von seiner Schöpfung. Sunnati haben deswegen auch den Had, also die Grenze, bestätigt. Also dass es eine Grenze gibt zwischen Allah und seinen Geschöpfen. Nur die Jamia ah und ihre Nachfahren, wie die Ash'aira, haben den Had abgelehnt, also die Grenze zwischen Allah und seinen Geschöpfen. Und deswegen lehnen auch die Ash'aira die Schleier oder die Vorhänge könnte man auch sagen von Allah subhanahu wa taala ab. Hä? Weil wenn sie die Schleier bestätigen würden, so würden sie auch bestätigen, dass Allah separat von seiner von seinen Geschöpfen ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert in Wirklichkeit. Weil im, im, im Endeffekt resultiert ihre Aussage darin, dass sie eigentlich Allah gar nicht bestätigen. Das sind Atheisten, liebe Geschwister. Allah sagt in seinem Buche, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا Und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht. Außer durch, außer durch Offenbarung oder hinter einem Vorhang. Oder hinter einem Vorhang. Der Prophet sallallahu wasallam, sagt, Allah wasallam, schläft nicht. Und es gebührt ihm nicht, dass er schläft. Er gleicht die Waage aus. Und zu ihm werden die Taten der Nacht vor dem Tag erhoben. Guck mal, was er sagt. Und zu ihm werden die Taten der Nacht vor dem Tag erhoben. Und, und das Erheben ist immer nach oben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala existiert mit seinem Wesen über seine Geschöpfe. Und die, und die Tagen des Tages vor der Nacht. Sein Schleier ist das Licht. Und wenn er es aufdecken würde, würde die Schönheit seines Gesichtes alles, was seinen Blick erreicht, verbrennen. Allahu Akbar. Und dieser Hadith in Sahih Muslim überliefert worden. Ein authentischer Hadith, der in Sahih Muslim überliefert worden ist. Die Schleier von Allah subhanahu wa ta'ala sind sehr viele Schleier, wie es in den Überlieferungen vorkommt. Es gibt Schleier aus Licht, aus Feuer, aus Dunkelheit und aus Wasser. Und andere Schleier, die wir nicht kennen, wie die Salaf sagen. In einigen Überlieferungen wird überliefert, dass es 70.000 Schleier sind. 70.000 Schleier sind. Yani wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Schleier yani, würden diese Schleier nicht existieren, so würde alles verbrennen. So würde alles verbrennen. So gewaltig ist Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist die Gewaltigkeit von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und dann sagten Abu Hatim und Abu Surah al rasiyin Rachimahulullah, so wie er sich selber in seinem Buch und durch die Zunge des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam beschrieb. Das heißt, wir beschreiben Allah, Subhanahu wa Taala so wie er sich selbst beschrieben hat, oder wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn beschrieben hat, oder wie die Sahaba ihn beschrieben haben, weil die Sahaba sagen nichts aus ihrer freien Meinung. Wenn sie etwas sagen, was mit dem Reib, also was mit dem Verborgenen zu tun hat, und Allah ist verborgen, So haben Sie es vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört. Oder Sie haben es von einem anderen Sahabi gehört, der es vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört hat. Und wer etwas anderes behauptet, der ist ein kleiner Rafidhi, Ein Schmäher der Sahaba, indem er ihnen vorwirft, dass sie eine Aussage tun, die Allah nicht gebührt. Möge Allah uns bewahren.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 oder einer seiner Namen verleugnen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten, was sie zu tun pflegten. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radhi anhum, er anhu, sagte im Tafsir, wie es im Tafsir der Tabelle überliefert worden ist, er sagte über Yulchidun, verleugnen, heißt Jukathibun, also verleugnen, verleugnen, das heißt jeder, der einen Namen, uminterpretiert oder ihn nicht bestätigt oder nicht die oder die die Eigenschaft die daraus die die dieser Name beinhaltet nicht bestätigt so ist er ein Verleugner ein Mulhed das Verleugnen liebe Geschwister beinhaltet drei Aspekte entweder man verleugnet den Namen Allah ist komplett oder man bestätigt den Namen aber ohne, dass es seine Bedeutung hat. Oder ohne, dass es eine Bedeutung hat. Wir bestätigen Ar-Rahman, aber wir entziehen nicht aus Ar-Rahman die Rahma, die Eigenschaft der Rahma. So wie es viele der Jamia behaupten. Oder man verfälscht die Bedeutung. Man sagt, okay, wir bestätigen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Rahma, Rahman, der Barmherzige. Hm? Aber wir verfälschen die Das Attribut, die Eigenschaft, die dieser Name beinhaltet. Und wir sagen nicht, dass Allah barmherzig ist. Alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala deuten auf seine Attribute hin. Und jeder dieser Namen beinhaltet eine Eigenschaft. Das ist eine wichtige Kaide bei wal Also eine wichtige Regel bei al sunnati in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel der Name Ar-Rahman Beinhaltet die Eigenschaft al-Rahma, denumirea al-Rahman, bine aflată de al-Rahma. Und so ist es in allen Allah von Allah Subhanahu wa Taala, wa Überlieferte, er, dass der Prophet sallallahu alaihi einen Mann als Emir über eine Kompanie sendete. So bat der Emir dieser Kompanie vor. Und er hat am Ende immer mit Surat al-Ikhlas Qul huwallahu ahad gelesen. Als die Sahaba zurückgekehrt sind nach Medina, haben sie davon den Propheten berichtet, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat nie jeder Raqqa Ima qull Allahu ahad gelesen. So sagte er, so sagte der Prophet sallallahu aleyhi sahaba, fragt ihn, warum er das getan hat. So fragten sie diesen Mann. So sagte er, weil es die Eigenschaften des Barmherzigen Ar-Rahman beinhaltet und ich liebe es, sie zu rezitieren. So sagte der Prophet sallallahu sallam, sagt ihm, dass Allah ihn liebt. Allahu Akbar. Und dieser Hadith ist in Sahih vorhanden. Der Prophet hat ihn aber nicht gesagt, wie die Asha'ira sagen, pass auf, aber du darfst das nicht offensichtlich verstehen. Du musst diese Attribute uminterpretieren. Und das ist einer der wichtigsten Beweise für die Ahle wal ah, für die Bestätigung der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass man sie so versteht, wie es in der arabischen Linguistik vorkommt. Deswegen sagen wir zu diesen Scharlatanen, wir geben euch zehn Jahre, dass ihr uns nur ein Wort bringt von den Gefährten des Propheten, dass sie eine Eigenschaft hinterfragt haben oder sie abgelehnt haben. Vielmehr haben sie, wenn sie immer eine Eigenschaft gehört haben, sie haben sich darüber gefreut, Als ein Sahabi gehört hat, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala lacht, was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt wie die Jahmiya, Allah lacht nicht. Vielmehr hat er gesagt, Allah lacht. Er sagt, ja, Allah lacht. Der Sahabi hat sich gefreut. Er sagt, yani, wir werden, der Chair wird nicht zu Ende gehen. Oder wir werden, yani, äh, yani, der Chair wird vorhanden sein. Solange wir einen Rabb haben, einen, yani, einen den wir anbeten der lacht. Yani, er hat daraus verstanden, dass Allah barmherzig ist. Allahu Akbar. Ali Muhammad, رحمه الله, Ahmad ibn Hanbal zakta, Allah wird nur beschrieben, womit er sich selbst oder sein Gesandter sallallahu beschrieben hat. Und man überschreitet nicht den Qur'an und die Sunna. Ganz ganz wichtig. Wieder fügt man etwas hinzu und wieder bringt man Sachen und neue Grundregeln von der Scholastik, so dass man die Namen umändert und sie verleugnet. Möge Allah uns bewahren. Hanbal sagte, ich fragte Abu Abdullah, Ahmed bin Hanbal, nach diesen Hadithen, also die Überlieferung des Propheten, wasallam, dass Allah gesehen wird, dass er zum Erdenhimmel herabsteigt und dass sein Bein in die, und dass er sein Bein in die Hölle legt, so wie auch andere. darauf daraufhin sagte Abu Abdullah: Wir veränderlichen den Iman darin, glauben dem und weisen von ihnen nicht zurück, sofern sie authentische Ketten besitzen, ja yani die Überlieferungsketten, genauso wie wir die Worte des Gesandten Allahumma nicht zurückweisen. Das ist die Methodik der ahl sunnati wal Jama'a in diesen Angelegenheiten. Abu Bakr ibn Khuseyma, sagt in kitab al Der iman in allen Eigenschaften des allerbarmen Schöpfers, Womit er sich selbst in seiner offenkundigen, deutlichen Offenbarung beschrieben hat. Und die weder das falsche von vorne noch von hinten hindurchdringt. Eine Offenbarung vom allweisen, lobenswürdigen. Genau das, was auf authentischem Wege von unserem Propheten mit authentischen Ketten durch die Tradition der zuverlässigen bis hin zu ihm, sallallahu alaihi sallam, überliefert wurde. Abu Qasim al-Taymi sagte in Hujjah al-Mahajjah, er sagte, die Leute der Sunna sagen, wahr ist was vom Gesandten, sallallahu alaihi wa im Bereich der Eigenschaften mit authentischen Ketten tradiert wurde. Und er sagte auch in seinem Buch, in einer anderen Passage, er wird nur mit dem bezeichnet, womit er sich selbst in seinem Buch und womit ihn sein Gesandter, wa sallam, bezeichnet haben. Genauso auch damit, worauf sich die Ummah geeinigt hat, der Konsens, يعne. oder jene Bezeichnung, worauf sich die Ummah geeinigt hat. Ebenfalls wird er nur mit dem beschrieben, womit er sich selbst oder ihn bezeichnet, Sein Gesandter, sallallahu alaihi wa sallam, beschrieben haben, genauso auch das, worauf sich die Muslime geeinigt haben. Wer ihn nun mit etwas anderem als dem beschreibt, ist übergangen oder hat yani ist, hat die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala übertreten. Abu Bakr al-Ajurri sagt in seinem Buch al Die Leute der Wahrheit, die yani Ahle Sunnati Jamaa, ah, beschrieben Allah mit dem, womit er sich selbst, sein Gesandter oder die Gefährten beschrieben haben. Und dies ist der Madhab der Gelehrten, die Rechtsschule der Gelehrten, die befolgen und nicht erneuern. Danach sagen Abu Hatim, und Abu Surah und Rasiyayn Rahimahumullah Ohne wie, bila keyf, sein Wissen umfasst alles Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Ibn ibn, Abdullah ibn Abbas, raduallahu anhum, er sagte über die Ayah, Hal lahu in der ungefähren Bedeutung, kennst du etwa einen, der ihm gleich wäre? Yani es geht jetzt hier in diesem Abschnitt, um diejenigen, die ein Gleichnis machen zwischen Allah subhanahu wa und seinen Geschöpfen, Genauso wie wir hart sind gegenüber die Jahmiyyah, die Verleugner, genauso sind wir auch hart gegen diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen mit seinen Geschöpfen. Und beide sind Kuffar, wo wir auch gleich darauf eingehen, wie ta'baraka wa ta'ala. So sagt Ibn Abbas zu dieser, äh, zu dieser Ayah, Hal kennst du etwa einem, Einen, der ihm gleich wäre, so sagte er. Kennst du jemanden, der gleich ist wie der Rabb oder ihn ähnelt? Und diese Überlieferung ist in Tafsir von Al-Tabari vorhanden. al fudayl ibn Ayyad sagte, rahmatullah, es gebührt uns nicht, dass wir über Allah sagen, wie, wie, keif, keif, weil Allah sich selbst auf schönste Art und Weise beschrieben hat, so sagte er, Allahu ahad, lahu Allah hat sich am besten beschrieben. So sagen, so bestätigen wir das und sagen nur das, was Allah selber gesagt hat oder was der Prophet gesagt hat oder was die Sahaba gesagt haben. Merkt euch diese Aussage, liebe Geschwister. Eine sehr wichtige Grundlage bei Islam. Er sagt, wer Allah mit seinen Geschöpfen vergleicht, der ist ein Kafir. Und wer eine Eigenschaft, mit der sich Allah selbst beschrieben hat, negiert, der ist ein Kafir. Auch ein Kafir, ja. Yani. Denn mit dem, was sich Allah beschrieben hat und der Prophet ihn beschrieben hat, gibt es keinen Vergleich. Yani es ist kein Tashbih. Es ist kein tashbih. Das eine wichtige Grundlage, die nur Ibn Hammad al-Khuzai alayhi rahmatullah inventat. Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai ism yaghi, 28 nach Hijra des Propheten sallallahu alayhi wa sallam gestorben. Zahn al sind unter anderem Abdullah ibn Mubarak, Fudhal ibn Iyadh, Sufian ibn Uyayna, Abu Bakr ibn Ayyash, Abu Dawud al-Tayalisi. ووالدي من المسلم، وآخرين عظماء علماء، إسُبَلِفَتَهُ أُنْتَهَارَهُمْ مِنْهُمْ بُخَارِي صحيح الإمام بخاري سالم سعيد، أحاديثه من إمام مسلم، ترمذي أبو داوود السجistani، يحيى بن معين، ومحمد، ومحمد الذهلي عليه رحمة الله عليه الله جميعا. نعم. قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد كان نعيم كاتبا لأبي عسماً يعني نوحا وكان شديدا الرد على الجهمية وأهل الأهواء ومنه تعلم نعيم ومنه تعلم نعيم الإمام أحمد زاكت نعيم برش خيبة أبي عسما نوح أبي عسما كان نوح هذ ذاك الإمام أحمد أجاب sehr hart gegenüber den den الجهمية Und die Leute, der, Bidder, der neue, also die Neuerungsträger, war sehr, sehr hart gegenüber ihnen. Und von ihm hat Nuaym gelernt, yani dadurch, dass Nuaym ibn Hammad al-Khuzai, ein Schreiber war von Abi, Abi Isma, und Abi Isma war ein großer Gelehrter, der sehr stark war in, in, in den Widerlegungen gegen die Jahmiyya. so hat ein von ihnen gelernt, alihi rahmatullah. Yani er war sein Schreiber, er hat für ihn geschrieben, قال صالح بن مسمر سمعت نعيم بن حماد يقول انا كنت فلذلك عرفت كلامهم فلما الحديث وعرفت وعرفت يرجع عرفت يرجع الله deswegen sind seine Bücher leider sind sie nicht vorhanden sehr sehr wertvoll und wir kommen gleich auch zu seinen Büchern. sagte صالح بن ich habe ibn hamad wie er Deswegen kenne ich ihre Aussage. Als ich anfing, anfing, die Aussprüche des Propheten zu sammeln, wusste ich, dass ihre Angelegenheit zu der absoluten Negierung führt. Alihi Rahmatullah. Er war ein Jahmi, danach hat er Tauber gemacht, danach hat er angefangen, er war sehr, sehr jung, als er Jahmi war, danach hat er angefangen, die Aussagen des Propheten zu sammeln und deswegen war er sehr belehrt über ihre Aussagen und über ihren Kuffer und deswegen war er auch hart gegenüber dieser Jahmiah. Al-Abbas ibn Musab sagte, Nuaym ibn Hamad schrieb ein buch nieder wo er Abu Hanifa widerlegte. Und Mohammed ibn Hasan den Schâler von Abu Hanifa. Und er hat 13 Bücher geschrieben gegen die Jahmiyyah. Allahu Akbar. 13 Bücher, liebe Geschwister. Und diese Bücher sollen sehr, sehr stark gewesen sein. Eines dieser Bücher und weiter sagt dann Abbas ibn Musab und er war einer der wissendsten im Erbrecht für Mawarith. Und eines dieser Bücher, das heißt äh, Kitab al-Sifat al Das Buch der Eigenschaften Allahs und die Widerlegung der Jahmiyah. Und es werden einige seiner Aussagen, yani äh, zitiert von Bukhari von und auch von anderen Gelehrten und äh, er war sehr stark gerade yani, in der logischen verteidigung der sunna und in der logischen widerlegung dieser jahmiya yani rudud aqliya yusuf ibn abdullah al alkhwarizmi sagte frankt ahmed ibn hamal ibn uayn ibn hammad sagte er war ein vertrauenswürdiger yani kana thiqa kana thiqatan naam ibn adi sagte in seinem kamel er sagte er war sehr streng in der sunna Yani, in der Aqidă war er sehr streng, rahmatullah. al beliefert în sănem Tarih, dacă nu jahre 223, în derzeit de Prüfung, in the Zeit der Briefung, in the Angelegenheit des Korans, în derzeit vom König, der sich al nennt, yani der auch Imam Ahmed auspeitschen ließ, der sich nennt, so wohne er damals, er hat in Ägypten gelebt, mit Al-Buayti, al al, -Imam al der Schüler von Imam Und das ist der größte und wissenste Schüler von Imam al-Shafi al Imam al So wurden sie von Ägypten, als sie darüber gefragt worden sind, von dem Stellvertreter von ibn Abi Dual, Ahmed ibn Abi Duad, der Kopf der Jahmir, der damaligen Zeit, als sie gefragt worden sind über den Koran, so haben sie nicht geantwortet. So haben sie gesagt, al quran der Koran ist die Aussage Allahs und erschaffen. So waren sie, so wurden sie nach, nach Bagdad deportiert nach Bagdad, der damaligen Hauptstadt, und wurden nochmal geprüft. So blieben sie standhaft. Rahimahumullah, so wurde dann Nuaym ibn Hamad nach Samurah ins Gefängnis gebracht. Und die ganze Zeit war er mit seinen Ketten verbunden. Genauso auch al buwaiti Deswegen war es ihm sehr schwer mit dem Gebet. Es, es, es, es fiel denen sehr, sehr schwer, weil diese Ketten sehr, sehr, äh, yani, die waren, äh, die haben sehr viel gewogen. Auf jeden Fall, Noaim bin Hammad ist er im Gefängnis gestorben, liebe Geschwister. Im Jahre 27. 28. Also 228. Das heißt, er war sieben Jahre im Gefängnis. Und diese verdammten Atheisten, diese verdammten Malahida, diese Jachmier, als er gestorben ist, haben sie seine Familie nicht erlaubt, dass sie seinen Leichnam sehen und dass sie ihn waschen und dass sie auf ihn beten. Vielmehr haben sie ihn in einem Loch begraben, so dass keiner weiß, wo sein Grab ist. Als er im Sterbebett lag, alihi rahmatullah, hat er gesagt, lass mich in meinen Ketten, denn wenn ich vor Allah stehe, so würde ich sagen, ich bin im Streit gestorben gegen diese Jahmiyyah, rahimahullah. Liebe Geschwister, es sind Leute gestorben für diesen Dien. Es sind Leute gestorben für diesen Dien, für diese Aqida. Und wir, Alhamdulillah, wir haben es einfach. Die Überlieferungen sind vorhanden. Keiner prieft uns in dieser Angelegenheit. Ob der Koran erschaffen ist. Ob Allah mit seinem Wesen über seine Geschöpfe ist. Aber die Gelehrten wurden damals geprüft in diese Angelegenheiten und sie, waren, und sie sind standhaft geblieben, rahimahumullah, so damit, damit zu uns der Dien kommt. Und dann kommt jemand und sagt, diese jamie ah sind unsere Brüder. Möge Allah dich und sie verfluchen und euch beide im Höllenfeuer verweilen lassen. Kommen wir jetzt weiter zu dem Vergleichen. Yani wann ist jemand Wann wird jemand betitelt, dass er jemand ist, der, vergleicht, der, der Allah mit seinen Geschöpfen vergleicht? hat ibn Rahuya sagte, das Vergleichen ist, wenn man sagt, eine Hand wie meine Hand oder so wie meine Hand. Hören wie mein Gehör oder wie mein Gehör. Aber wenn er sagt, dass Allah, so wie er sich selbst beschrieben hat, eine Hand hat und dass er hört, Und das er sieht. Und er hinterfragt diese Eigenschaft nicht mit wie. Und er sagt, und er sagt nicht, wie mein Gehör, so ist dies kein Vergleichen, kein Tashbi. Das ist die Grundlage bei Ahle Sunnati und ah. und nicht irgendwelche yani, Kufur grundlagen von den Jahmiyern und den Ibrahim ibn Ahmad ibn al-Shaqillah, alaihi rahmatullahi, un mare hambelli-gelehrte, der în jahre 369 gestorben ist. So wurde ihm gesagt, wie es in Tabakat al-Hanabila vorkommt, so wurde ihm gesagt, ihr seid die Leute, die Allah mit seiner Schöpfung vergleichen. So sagte er, möge Allah bewahren. Derjenige, der vergleicht, ist der, der sagt, Gesicht, Allah hat ein Gesicht wie mein Gesicht. Allah hat eine Hand wie meine Hand. Wir aber von Ahle Sünnati wal ah sagen, er hat ein Gesicht, so wie er sich selbst damit beschrieben hat. Er hat eine Hand, so wie er sich selbst damit beschrieben hat. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Wer das so sagt, der ist frei vom Teshbi, der ist frei vom Vergleichen. Der ist frei vom Vergleichen, liebe Geschwister. Es wird gesagt, dass die Ersten, die Allah verglichen mit seiner Schöpfung, die Rafider sind. Damit ihr wisst, liebe Geschwister, wie viel Kuffer von diesen Rafidahen kam. Sie sind die Ersten, die zum Schirk aufgerufen haben. Sie sind die Ersten, die Allah verglichen haben mit seiner Schöpfung. Einer von diesen يعني von من ذي ist هو هشام بن الحكم ذا بالكانت ده الله فيلجت من صنعك هشام بن الحكم genannt das recht gegen die vergleicher ist dass die kufar sind diejenigen, die allah mit seinen, mit seiner schöpfung vergleichen oder sagen er ist gleich das sind kufar da al Jawa. Al-Jawarbi hat Allah mit Eigenschaften beschrieben, mit denen er sich nicht beschrieben hat. So wurde er ein Kafir. So widerlegte Bishr al-Mirrisi ihn. So sagt er, Allah ist in allem. So wurde er auch ein Kafir. Möge Allah uns bewahren. Eine wichtige Aussage hier. Das heißt, wenn eine Bid'a aufkommt, so wird diese Bid'a nicht mit einer Bid'a widerlegt, so wie es der Jahmi Bishr al-Mirrisi gemacht hat, sondern die Bid'a wird mit der Sunna widerlegt. Die Bidda wird mit der Sunna widerlegt. Deswegen, als Abu Hatim gefragt worden ist, dass jemand eine Widerlegung geschrieben hat gegen einen Jahmi, so hat er gefragt, hat er mit den Überlieferungen mit der Sunna widerlegt? So sagte er, nein. So sagt er, sag ihm, er hat nichts gemacht. So sag ihm, er hat nichts gemacht. Ali ibn Asim, er ist im Jahre 201 gestorben, sagte, es sprach Dawud Al-Jawarbi -al -ja indem er Allah mit seiner Schöpfung verglich, so haben sich die Rechtsgelehrten von Wasit zusammengetan. Unter ihnen war Mohammed ibn Yazid und Khalid al -Tahan und Hussein und andere Gelehrte. So sind sie zum Amir und haben ihn über seine Aussage erzählt, dass er Allah mit seinen Geschöpfen verglichen hat. So waren sie sich einig, dass er die Todesstrafe verdient so wurde diese Strafe vollzogen und keiner von den Leuten von Wasit hat das Totengebet auf ihn verrichtet. Also was will damit Ali ibn Asim sagen? Das heißt, er war ein Kafir, weil keiner hat das Totengebet auf ihn verrichtet. Na. Zu allerletzt muss noch gesagt werden, damit wir bi diese Aussage zu Ende bringen oder diesen Satz von Ar-Raziayn, Rahimahumullah, dass die Bestätigung der Attribute Allah subhanahu wa ta'ala eine, ta eine Bestätigung der Existenz ist. Genauso wie auch die Bestätigung seines Wesens eine Bestätigung der Existenz ist und nicht eine Bestätigung über das Wie. Man weiß nicht, wie die Wirklichkeit seines Wesens ist. So Genauso ist es auch mit seinen Attributen. Genauso ist es auch mit seinen Attributen. Das heißt, wir bestätigen, dass diese Attribute existieren Und dass wir diese Attribute so verstehen, wie es in der arabischen Lingu Linguistik vorhanden ist, und wir fügen dem nichts hinzu. Und das ist der Weg der Mitte, der Weg der Ahle Sunnati wal Jama'a, ah, nicht wie der Weg der Jahmiyyah, anahumullah, mit ihren ganzen Untergruppierungen, sei es jetzt oder Mu'tazila, die Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaften negieren oder sie uminterpretieren, Oder den Weg der Vergleicher und Alhamdulillah, das in der heutigen Zeit eigentlich sehr, sehr wenig davon gibt. Also äh, auf jeden Fall ist mir selber nichts bekannt, dass diese Leute noch gibt. Es gab es noch Leute, die halt, äh, äh, das waren auch Scholastiker, das waren die Karramiyah, ja, die haben auch, yani, die haben, äh, die haben auch äh, yani, Übertretungen gehabt in dieser Hinsicht und sonst waren die Rafiwa und die Rafiwa haben danach ihren Madhab geändert. Die Rafidah haben danach einen anderen Medhab angenommen, eine, also eine andere Glaubens, äh, Glaubensinhalte haben sie ange, angenommen, weil die Rafidah sind die unwissendsten Leute, die es gibt. Sie sind yani, die größten Unwissenden, die es gibt, die größten Juhal. Sei es jetzt in der Überlieferung, also über, über, yani, in den Texten von Koran und von der Sunnah oder in der, in der Logik, vom Verstand her. Deswegen nehmen sie immer die Aqaid der anderen Leute an, die Glaubensinhalte der anderen Leute. Danach als die Mu'tazila, also die Mu'tazila haben sich in zwei Gruppierungen geteilt, das waren einmal die Mu'tazila von Baghdad und die Mu'tazila von Al-Basra. Und einer von diesen Mu'tazila haben dann den Rafid angenommen und dadurch haben die Rafezah, die puren Rafezah, dann den Weg der Jahmiyyah eingeschlagen, den Weg der Mu'tazila eingeschlagen, in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sind die heutigen Rafezah, Was noch hinzukommt zu ihrem Schirk und ihrem polytheismus sie sind Jahmiyyah in den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu ta'ala. Genauso ist es auch mit den Zaydiyyah, wo gesagt wird, dass sie angeblich, was gesagt wird von einigen Scharlatanen, dass sie dass sie behaupten, die Zaydiyyah wären doch äh, die Nächsten zu Ahl-Sunnah und sie wären ganz nah und es wären ja Muslime. Wer die Zaydiyyah und wer ihre Wirklichkeit kennt als Muslime betitelt, der ist kein Muslim. Die Saidiyah sind erstens Grabesanbeter, Grabes Politiisten, sie sind Rafidah, sie schmieren die Sahaba, Sahih, das stimmt, viele von denen schmieren nicht Abu Bakr und Umar, aber sie schmieren Uthman عنه, und andere Sahaba. Und das reicht aus, dass sie Rafidah sind. Und sie sind Jahmiah in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sind Jahmiah, in der Definition des Imans Sie sagen, der Iman ist nur die Kenntnisnahme von Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso sind auch die Rafidah. Und die Ibadiyah, die Ibaditen, die heutigen Khawarij, sind auch Jahmiyyah. Sie haben eins zu eins die Aqida der Mu'tazila übernommen in dieser, in, dieser, in dieser Angelegenheit. Sie sagen, der Koran ist erschaffen, Allah sieht man nicht in der Akhirah und ihre ganzen anderen Kufriyat. Aber sie sind im Iman im Gegensatz zu Ra und el sie sagen der Iman ist das derige der eine Kab tut in dieser Dunia ist er nicht als Kafir tituliert aber in der Achira ist er ein Kafir. damit wir nur wissen liebe Geschwister wie weit diese Leute die sich zuschreiben wie weit sie von der Wahrheit entfernt sind Ihr müsst euch mal vorstellen da gibt es einen der heißt Joseph Karaawawi der hat die hat mir so ein Komitee in Europa. Und es sind der da vorhanden, Ibaviten vorhanden. Und dann heißt es, wir geben jetzt Fatwa für die Muslime in Europa. Wir geben jetzt eine Fatwa, wo dann natürlich das, was verboten ist, für Halal erklärt wird. vielen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Kredit nehmen mit, mit, mit Zinsen und so weiter und so fort. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister, barakallahu وبنبقى نشهد اشهادنا في <تصفيق> هذه Angelegenheit ونعمل ببركه وتعالى الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم